اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيراق یا حیو یا قیوم برحمتکا استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء سورة القصص مکی سورتی پتړتيب کې 28 نمبر, دے پنزول کی نمبر دے پس دی رسو د سورته نملنا او پنوزول کې 49 نمبر دی پښته سورته نملنا د دې سورته د مغز کی سورته سره ربط او مناسبت مغ صورت کی د نمل تقریر ذکر شو او پا ری کی مساله دا توحید ذکر شو او او تدې د پارا سنت تکالی پر ازي په دي صورت کې داغي د دا پارا د موسی عليه السلام واقعې بی تفصیل ذکر کئی سورت نمل کې هم صداکت القرآن ذکر شوئے ہو ندی سورت کی بم صداکت القرآن ذکر کئی نزول کیم دا سورت د دا سورت نمل نرست دے او په ترتیب کیم د سورت نمل نرست دی صورت نمال هم دا توواسیمون او دا صورت هم دا توواسیمون اده دا ود صورت قو تسلیدہ نبی ری سلام تا او هر مبلغ تا په دا موسیٰ لی سلام باندې جی حال کا حال موسی علیہ السلام دی صورت کے بعد موسی علیہ السلام پمدیان کے گڈی بی جی سراول مزدوری کال دام ذکر کئ دی صورت کے واقعات قارون ذکر شویدام دې صورت کې د نبی رسول سلام د نبوتنا مخکې ژوندۍ د هغه حالات د نبوتنا بعد داوت د دا رنگین فرعون او دغه د لهکر مغلوبیت وفسيرين ذکر کوي نبی عليه السلام چې کله هجرت کوو کله چې جحفی مقام تورث یې ده ایترا به خوم وي جبرئیل راوي نبی عليه السلام سره خبرې تر وکي لیکن نبی عليه السلام سخت خف او کليپ د دا ته کوم تن پیدا شوی او تهې او حجرت که ته یادیږي که کی نه پ غم خو پهشا م کې پهسیکتلی مو چې مکې تمما ته په ټولو کلو کې محبوب کلی یا که د خلکو ځ زت انت لمه دا صورتتهجی لی امین راړه دی کې زییرې ورکه د پې م کې چې طب د مکې تا بیا پتحانه انداز سره داخل شي او غوره که نه موثال اسلام الله پاکپې مور ته بیا را واپس نه کو صورتت ته صورتې قص ولی شي د قصص مع نه د حال او بیان پهدي صورت کې چکله موسی علیہ السلام د مصر نا مدین ته لاړو او هر کله چې االت اورسید نو دا غ مدین چې کوم شیخو یا باز خلک کوی شعیب علیہ السلام نو فق قص عليه القصص اغه د الفکی خپل سرغزښ بیان کړه په دې کې د موسی علیہ السلام اغه سرغزښ ته اغه حالات بیان شوهي تو سین می الله پوئیږي په معنا د دې حروفه تلک آیات الكتاب المبین دا ایتنا داس کتاب دی المبینا چې وځاحت کوم کې د حق او د باطلام نتلو الیک من نب ایم موسی مونه بیانوتا تا خبر د موسی علیہ السلام قود فرعون بالحقی د د حق هغه قوم د پاره چې ایمان رولي ان فرعون یکنن فرعون په هل اف الارض لوی کړي واپس دا ز فرونیانو غ ظلمونه چه فرعان لوی کرده و پازمه که که و جعال احلاها شیعا ده فرعان پالیسی سو احکومت کی سنگه او گرزو لیو احلاها اسیدون که ده اغی شیعا دیر دلی خلکه دلی دلی کرده چودی خلمه اسکی ما حکومت چلیگی او سیدون کیه شیعا شیعا مانا دلیگ دلیگ گروه گروه او دا دا انگریز پلسپا دا چه اوام جنگوا حکومت کوا او دا پلسپا د برطانیی انگریزانو د پرعون نزدکره دا دا پلسپا دا پلسپا برطانی والا ده فرعون نزده کرده او د هر باطل حکومت پده دستور با اینن چلی گی خوا. پر قواریت ته ورود گوه پی پده خوشحالی گی گوه ده او د تواغوت املا نماتی بی. چنتسونا ڈیر جنلی جوڑے گی پا دی مضبوطی گی مختلف کسان پیدا کی چغزان لی اپل نظریو والا پرقہ جوڑے گی تاسو گوھرین کال په کالوانے نوے نوے پتنے رو گی نوے نوے ڈالے نوے نوے زیہنون والا خلقہ داگر فیران پا پالی سے چلی إن فيعونه على ألا في الأرض وجاله اهلههاشي ګزي وسيدون ک داري ډري د يستدعفو کمزور کوله ي اوودلهديننا على لولذامننددي وستين ساوم بهايا کوول ددي زنا نام إن و كان من المبسدينين ندي و د فسیانونهها ونريد أن من على الذي ونريدهم إرادو كا كي إحسان وكوبة وكسانو كي كمزوري گرن لكي دل پس مكاكي داو ذكر د دا الله دا نيامتونو و بنی اسرائيلو بانده ونجعلهم آئم ما اغرذو الممدی لرا مشران دا دينا اغرذو الممدی لرا وارسان دزمكي دا پرعوريانو ونمكنا لهم پل عرض او طاقت میں ورکو دی لرا پا مل کی و نوريه فرعون او دینه پارا چې وخه یو مونږ ته حامان ته لغکر داغي تا منهم داغي د ترپنا اغه سچ ديته یا را کولا دیده سن یا را کولا چې دی بن اسرایل او که ما جون پیداکيږي مناسب چاہیےلی نو الیکت لول کر تو الله چېمون پیرون ته دا و چې د س یاره کې دی هم اغشانته او سرو او نه الاممي موساه مونږ اللهاممو کوور ل کې میواچ اللا مور د موساته ار چې دي وکوټي ته پ ورکه موسا ته پی ورکه که چې د ستا ل کې په یاره چې د پراون پوژیان دا او اللالهره نه فإذا خ دی علی چې کلهته او یاریپدهباندي نو ف ک فیم بیاواچ ودله په در یاد کې صندوق کې بلک در یادې وروله واللهتهخې مګ د د مل کې دونا والله ت ځنی مخه په کې یاد د د پهجو نه را دو إلي کېمونبې واپ را و ګرځ ايه پیغمبر علیه سلاما نتم خفقه گا كتا دي دا مكيه نلره کیا تبا تطابو لبیان عوافز کو او گورا دا موسى مورتم اللاوية چه مون بتا لستارا بچير عوافز کو و من المرسلین او او بگردو دلر دا پیغمبرانونام فلتا قطهو آل و او چات کدل را کورنې د فرعون څنګه کیوا چاو د دریاب کیوا چاو د فرعون کورنې دای د کور خل کو راټینګ کو او شتیکو لې یکونا کېبد به د شی چې به د دې د فارق دشمنه او حدرا سبب د غم ان فرعون او حامان او جنودهما یکینن فرعون او دغه وزیر حامان او دغی لغ کری كنو خاطئين داو خطاکار وقالت امراض فرعان او الخضي دا فرعان دا فرعان ببش بي دا ما شون قولي دا فرعان طوي قررت عيني لی دا با دستر گزما او ستا خب فرعان او كي او او ننا وي کده فرعان هم بلوش سعيدة کنا دا با اللا ایمان نصیب او دی زنا نه وی ناو دا چې دا معشو په زما دسترغو اخوال شي د دې نسبت د وجهه تعالی ایمان نصیب کوه نسبت بل ویشي د نسبت وقالت امرات فرعون اول بیبی د فرعون چې دغه نو آسیه بنت مزاهما. سنو سنمو آسیه بنت مزاحم اغی اوی قررت و عینی اللی دا با یخوال دسترگو ماشي او دستان لا تقتلوه دلر مقتل کوه آسا این پا عنا کی دیشی دی جمونتا نپرا کی او نستخزه ولدا یا با اونیسو دلر دزوی پزه زالب زوی کو و هم لا یشقرون او دی پویدنا چه دا خو آغا ما شون دے چه دا پس اونو ما شومان قتل کری دی دی نپوی دا چه دا با د دی د حلاکت سبب گردی د پیرانیانو او دا پیران چه اونو بازی علماء وی ها دا نامردو دی دے که داو نوی چه خواد امو خوپل بچیشتا بچی امنو بچی امنو ځکه آسیاوی دا به زمونږ د ترګی خوالی شي صبحبهخواواده اونې مو سافې غکو ګرځې درړه د مور د موسا, موسا ب قراره یا خالی د غم ان کاته یقی ن ند وه چې د دو حالی کاره کړی لولا لوله عرببط نه الله قبي که چرې ټړون نهوي را اوسې مونګهې په زله باند دید په لچدا ایده یقین کوونکو نا دلته مراقبت القلب ذکر کو الله سب پرژلبا دې تړون را واستو نذويه د رېغ نه جوړا شو وزاني ټینګ الله توفیق ورکه البته د موسی السلام خوروا اغه دې وی بچي ترغه پري غاړه غاړه تماشا کوا چې سګي دې سټ که سو کې لالیا موسی او کنا س ترتیب کیږي وقالت لهقتیه وې دا دې خو د موسی کا قصې هې لړش ورپسې په صورت دی کتل به یې اغتا ان جو نو وهم لا یشکرون او دې نه پېدا ال تدې وکته چې د فرعون د کور زنانه او د صندوق را واغستو مچې پکې دي آسیه بنت مزاحم ورکو اگینچ و توکو اللہ وئی و الکیت علیک محبت مننی بدا گی پڑھ کے اللہ نے موسی علیہ السلام سلیم نے پیدا کا فرعون دی بی بی نوبیا زنان دی ورکو کے ماشوم دی یوی غیک تکئی بلے غیک تکئی موسی السلام دے چا پہ نخری وہ حرمنا علیہ المراضی بَنکړ یو مونږ په باندې پېور کوو چې مخ کې د دینه فَقَالَتَ د موسی علی سلام خور اغي ته وایي هل اذل لکوم آیا مخ هم تاسو ته داس یو کور ولا یقولونه چې پال نن کې د د د پټارس په ترجې بلڅوبې چې د تاسو د کور څوک نیو دا او ترستو ولکوم تاسو د پارا تاسو د پارا به پال نوکي او غریب د د د پارا ناشي د خير خواهان او نه يا دارنګي غریب موسی عليه السلام مور را وستا موسی عليه السلام چې څنګه غیق تک به شورو یو کده پيوخه په پاپه شورو کا بیا غی تر خبرو کا چې ته بدلته کې پاتې کیږې غوي نه نو پردو کورونه کې نه شم پاتې خپل کور مشته کنه حایانا کزنانا پردوکورن کي نه خوشالي اغي ول کور مشتا ويزم متا ته تنحالر کو مونږ له ماشوم لو واپس کول کور کي لويا نو الله هی فردد نہ هو الی دا موسی مون واپس کومورتا کو. تا و بکي ته واپس کو فردد نہ هو واپس کومگا موسی سلام تا الى امه مور دا غطاء كي تقرر عينوها دي دا پارا چه يقي حيث دا غي ولا تهزن دا غمجننشي ولتعلم او تدا يقينو کی چه انا وعدا الله حق چه يقينن وعدا اللا حق دان لیکن اكثر دا خلقنا نبوي اكثرية نبوي ولما بلغ اشد ذر هر کلاچ ور سید موسی علیہ السلام پلیز و نه تا در فرعون پکور کلو شو زوانه تور و واستوا او, او برابر شو اعتیناه حکم ورک من اغلرا فرق ده حق او ده باطل يا ورک من اغتا علم ده احکامات و علم اومن علم د و علم او اعلم دا خته یا علممن پوه د دیام او دارې موپ ورکو احستان کوون کوطان یو دا چې کاروش چې دا خلک کودو او موثال سلام داسې خارته تلدي و دداخلل مدينته داخل شو موثال سلام خارته عاخ قبللت من ع په د غپلت د اوسیدون کو دا کې خلک ک غپلت کې ودوزورت دپارتتللی وو هلته او د دوته دا جګړه ده یاره پهوجده پ یاره جولی ويمون ته پهې کې دو ته یقت یقته تل لاان چې جګړې کولی حذا من دا یو د کبیې د دا یو د به اسرائلو کس ه او دا دویم تنن چې من نودو و دا د دا د دا دشمن د وور دا یو د دا موثال اسلام د بردروه سیبتی خدان لو او دا دویم د قبتی خاندان نو او دا دویم چې دا د فرون د باورچی خې انچار انچرج اف سرو الله أكبر باشا سوفو لأنه ده وقت دي ده وقت دي باشا سوفو فرعان وزير سوفو هامان وزيرو نلان بي عملا بي سنگوا لكالان بي عرسران بي سنگوا خبر محصم التنر هذي چه بادشاہ صدر فرعونی وزیر قارونی نو لانده خلق بڑیر ایماندار او پاکی که نا نو دا باورچی خانه دا افسر چه و نو دا دا سکارو که چه دا دا لرگو یا لوی پندو دا دا پزیما اغو چه دا روڑی نو دا دی کمزوری تن تویدی چې د موسی خانې دانو دا دا. چې شاوداولا مطلب یداو چې دا به زه په د یو سمه د دې چې کوم د خزاني نه پیسې ملوي به د جیب تواشم د خزاني غلو کنه ښه اغلان د خلک يم د خزاني غلي بیا فاستغاسه او د موسی عليه سلام نه امداد طلب کو فاستغاسه امداد طلب کو د موسی عليه السلام نه هغه تن چې د کبلی نه وه په مقابله د هغه تن کې چې هغه کبلی د دشمن د طرف نه و د موسی عليه السلام د کومه غسل کې موسی و لیدو و هي موسی عليه السلام راشه دا سړی باندې په زور د پندولی او دینه شه وړي هغه چلاغې نو پوا کذا هو موسی موسی نه اسکو ایک مکه مارا یو کی تی ووهس زارو ب جميع ک په غون پهې ترسی بعض وي وکه از در به پ صدر په س یو سک اوېسه تهه یو سره سره کې صخت شو مو سره اسلام څخه ف چې یو زما خو وجه و ما خود وجه نه پهدي موث اسلام خفه او یاره دا کار د شیطان دی دادي د دا جګړه کوله پهتهزهو موسا ب سر سوک وکو دله پهسینه کې موسااح په قذالی پصللی و که دغ اللی پصله وکه یا ختمې کووم د د یو سوک من عملي شیطان وېلي موسی عليه السلام دا جګړه دا کار د شیطان دی انهو عزون دا شیطان دی دشمن گمراه کوونکې ښکارا قال رب اني ظلمت نفسي اظهار د بندگی کې شرابا زم ماوذل د وجع کفرو خو بیا موسی عليه السلام پدی خپدی اوغه یاتیم کو ظالمم کو ظلمی کو او ظالم تفلق ورکولو دخو دنیکان و خلقو کاری قال رب انیز ولمتو نبسی قال اوی موسی علیہ السلام ایزا ماربا ما کمیو کو قبل زانتا بخنہو کی ماتا اللہ والا بخنہو کی جنات خبر اندرہ تاو ظالم سڑیو انہو والغفور الرحیم یکینن اللہ بہن کے رحم کے ذات دے قال اوی موسی علیہ السلام ای زماربا بما انعمت عليا په سبب دا هغه تا په مان نعمت وک زبنه کی جمهیر کی امدادی د پاره د مجرمانو د مجرم مدد بنکی د مجرم مرګرتیه بنکی فاصبح سبا کو موسی علی السلام فخار کی په یرو انتظار یې سمجهی قتل را نه شوې دی او وجلی کافر دی او غی هو مقبل سکول کې چې چرخه نه مړ انسان مړ و موسی علی السلام سره یې سب سبيک داسې راوتې معلومات کې چې به یې څنګه چلې سپته لګېدلې کنا نو چې وی کته نو بیا دا پرونټ نو د موسی علی السلام د قبيله دا د دبلجان سره جګړه نو موسی علی السلام ته بیا زه راځم ور مو تساعدم د دې سړي سره جګړه دي هغه پرم لیدلیو په خپل قبېلي والا هغه پرم لیدلیو چې سړي ته سوپر کړي کار او سړي ته په کې رسوخ سارا په چې مسعره سلام د ته مړل جګړ مار بچیا پروم ستا د وځه سره لګېدلې خو تا و سره وخت دی تا سره نه خته او نن دې بیا جګړه جوړه کړی اغشی ده موسیٰ السلام دا غصه او که تا اغوی که دیوست پا ما را منده که پرونی خودتی پرا کلی وقتا نو دهنی وقتا لگا غصه او که نو بازی کس تره بتا اخسان که دی بتا شرمی نو موسیٰ السلام توی خواه پرونی میو ساری وجه لیوست ما وجه نیسه پا ما خوشی که و ظالمانو پرون خوشتا ده وجه سر ترخوال لیو هغه بل سړی ته پته وولګ چې دا پروونې سړی چې مروې دا موساده لاسه فمل د منډور کو غون ککیسهکه چې دکه سیف استستا د کور سړ ړی وجهري لکه چې موسا خو دغه د کورو که نه که نه خیالته مرانانه ده ده په کور کې او ص د پهسفل مدینتې خافه بس سباکه مثال سلام په خار کې دون کې یترقب او انتظار کاو په ایزان او ناغه انا ارتن استن سرو چې ددنې امداد طلب کړي او پرونک یستا سری خو موسی ته چی قال له موسی موسی اسلام په ذکر واره بل سر کوي چې جگړکه انک لغوین ته سر کښ ښکارا ما اراده ب هرر کله چې مثالله سلام ق دو کو ان یشه چې راون سی اغتن نه چې غ دوشمنې د د دواړو موثال سلام د دا خپل تن نهدي خو ملوموبل تنې را ټګو د خو غساو که چېکه لغوي مبی نه م دووي که اوما ووج را نګه ادیو که دی ما پتی را دی قالا یا موسی اوی ورته تدغتن ای موسی تا اراده چې چوت ماو وجنی د پرون سلی وجلی ان توریدو تا نواری مگر که تیش زوروری که اون کی بزمکه کی او تا نواری که شیده اسلاح که اون کونه ال تا پتاو لگی دا کم تن سره چې مرگیردیا کوئی دا غدا لاسا سړی راغی، پون ته خبره او پرون خپل پارلیمنټ را جم پارلیمن را جمت خپل وزیران مشیرانه چېبع دا پرون قتل دی موسا کړ دی او بس کو پراون سره خو مخکې نه یا چې دا غمون چې ته معجموم را و دی دی پهلار کې ممون خو چې حکومت را نځ وان نو فرعون اډا رګه چې کوم زي موسا اونې دا نو د ځورکه شوټا ډارې ورکو چې موسا وله غتابه کېو وځ نه د دې فرعون په دې پارلیمنت کې او تناستو پمند منډرا کې موسا عليه السلام ته خبر ورکا چاله کې پتا باندې رپورټ شوی دی ای پیار دربانۍ شوی دی داسې کارو کو د ستا خیر خوایم دا خار پرې دوه لا ش جننس ته چې چې ت لچ کبایل تهلاړشه جه رجلو م نقصل مدینا راغې یو سړی من سل مدینا د لرې طرف د خار نه یخوا منډې والې قال یا مو داغور د خ په مرگتیا کې منډ واې الله پاک هغه منډه ذکر کړی دا حق مرګرګتیا کې منډه وخه ته الله ته دونه ګران شي دا وګوره دا هغه منډه الله ذکر کړی دا او د فیرعون د پارلیمنت ناروي ان الملائک ان مشرانو د مصر یاتمیرونه بیکا جرګې کړيستا خلاف لیغضوک چې رود مثال را فخر د جلتنا لار شام انی لکای کنن زمتا د پاره د خیر خواانو نام موسی السلام روان شه د مصرنا د مصرنا روان شه په یاره یارت له چې دښمن را فصی نشي نبی دې تلاتوا السلام چې د مکی له په یاره یارت له دې مشرکان او پرځ خلک لګولي وو پیغمبر غارې صورت لاړو او بیا مدینه ته تلو وګور موسی علی السلام په يرې روان دي په هر جې مینانو وخت موسی علی السلام دغه خارنه خائفاً په ير انتظاری کهو و اعز ما مال نجات را کې ما بچ کله کوم ظالمانو نه هم ولما توجهت القام ہر کلاچ مخی ک پترب د مدینہ مدین تروان شو قال وی موسی علیہ السلام اسا امیدچہ رب زما با روان کی ما پلا برا برابر برابر روان دی پیدل روان دی پیدل روان دي او چ پلا ر باند نو پانی ما نی دارنګې واغه ماخه خوری جړړې وغیر خوری دې نور غړوړې نشته ولما ورځ ما امديان مديان تورسی دو د دې مديان ندی خو بهار په مېرو کې یو کوي او د غټ کوي دې خلکو په لګېږي بيزي وبکولې موسی اسلام چلته ورسی دو الته ولي ظلم وولي دو هلته <سؤال> دواه زلوو وړ د کهه د یو تن خصو ور کا غ ب غ مشه دلته بیا لو زلو سوو د خلکو خپل <سؤال> ګړي بزی و به کولی دو وړي ج نه کېدي هغ خپلی ګړډي زی وس کې دي دغې ګډي زی وو کوي او خپله مخک کوي د بیاخهفه شو م شانانه شه واللمما <سؤال> <سؤال> وره زما امادییان هر جله جزې اورزيد او وبود مدينته ولما وردا مدين د سر اسباب د سفر منوخه او دا اثر د سفر کړي اثر د پیدل او دا پانی ماړي خو لهونو پانی ماړي لیکل دی په را سادة ابن بيوقات رضي الله عنه و صحابي ده اغاوهي فا مونغم يو داس وخر آغلي هو چه مونغا بعد اونو پان خوري خوراق سکاك بنو نو اذا مونغ او دسمات با اون دا بيزو دا پچه غنط انام دا مانه كي گتره نخل کو بندشوه خا بیا بیا بندشوه ادون خوراقونه و گتره و اي سا پایانه و ولمّا ورد, ولما ورد ما أمدين حركة لك دي أورا سيداد أوروك ويدا دا مدينة وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس دغلت أمون تيودل دا خلقنا يسخون ساروئ بقولا ووجد من دونه ممرأتين تزودان او وی منت دا دین اقواد وزنانا تاسو دا خپل صاحب په خپل را واپس کول اغه نه پرې خغال تا دا خلکو ظلم کو کنه دا کوم زنانا چې راغلي وی جنکه دا خو د غمدین د شیخ لوړوي ترني کې رسالو یا باز شويب عليه السلام خو حق پرسته سره وکړه دین خلکو ته بیانو او چې شعیب علیه السلام او مصلیخ الخلق کوته کولی چې نا طول کې کمی م کوي دا م کوي دا م کوي د خلکو سره دونه دښمنی وا چې دا غي غلونې او کمزوري شی وبولشه وکړه فکر دا و چې بيېخس مस्कोري نو دا غ غلونو را را واستو بو کولتا او دیوته نه پریخو دي دا خلکو سردونه هغه کینه او حسد او بغوزو الیک اخیال ہے خوشاتیز دا لکی یو نیک انسان دی مشوردی قال ما اخطب ما اخطب کوما موسی علیہ السلام دا ار زنانہ اونہ تپوسکا <تصفح> دی زنانہ ته کی جسامی او بکول تراولی زنانہ و بار کارو نہ وارو نہ لکی گورہ کہا قالتا ایو لا چې زمونږ حال ګارې چې مونږ دا خپل ساروی نشو شو ب کوی تر غج دا ټول پوونکې لا شي که نه باخر ک ب او باقی زمونږ مجبي د ډیره زیاته د زناناو خو د کور نهبار وله سااروي سرهله سااروي او ب کوله دا خو صحی خبره نه نه زمونږ باادجان چې دی که نه پلار ډې زیات کم زورې بل سوکشتا دینا قالتا ندیو ایلا لا نسقی منگ نشوبك اول اخبال ساروی حتی یزدر الرعا تا سوگو لے حتی یزدر الرعا دی جمعیتو لخیال کوئے دی رعا پس سکتا دا یعنی وقت دی وقت دی دی دکی ادری دل پکار دی دیزے کی دا په پتالیو کے لارے او چشو پردی تردی ترے خبری او کے کانا دا سے زنانا دی خواہ خبری قالتا دی اوی المنگ ساروی نشو بکولے تردی پورے یوز دی رر رعا چواپس لچش پون کی بس خبرې او چشو پر. بلا خبری نشی کولے بیاوت پسی وه او ابونا کبیر زمونګه بابا دا بوډا دې دې بیا تا ذکر کوي دغه بو کبلس قسانو رئیس تا موسی علی سلام دا لزدول سرزی اتل سرزی نار ته رکړنی پانی کولنی مټه رونغاله دي ابو کې په आवाज روان وستا اوبې جنکو دې راځي صاحب جنګه دا نور کله نه کوټه مخ کې لاړې بلار وته وی بچو تاسو غونند وخت را لې وی بابا سو ملمره غلی وو امون سره دای احسانو کلو ویخه ملما زمو وطن ته راغلی شابه بچي اوته نه پکې لاړه شي مل مزره ورته بلار چې بغیر چی وبونره نه نزن شي ښا امو بس غږ مکه ولګې چې ملما په خپل لږه نه دی خورانه شي او پسی بچ لیگی ږي چولې چې م مست وکخه م مستیا به خوشالې کېګورې خللهور کوره پس کاله اومات او ب کې دی دوارو جی نکوته سااروي سمه ته والله الله وللی پیا وړې دو په ډړه شو سوری طرفته بیا یو سي طرفته شو چاته نه وي د جنکوت منه وای چې ما دلګرځ غړي بي دیو بکه غنا چې تل کې یو ګډ یو چک ډوډه خرا تراوډه کله سوال نکې موسی عليه السلام هغه یو څیسټه شو او رب سره خبري شروع وکي ای زم رب ا تر لاسه ډوډه را کې که څه خیر را کې رب ستا خیر ته محتاج ما رب نور له کوم نشم برداشت کولی دا ته لسره میسلمي کوللې ربستا خیرتا استا خیرتا. اور شوی رب خیر ته مختیم ستا خیر ته او د چا چې دا پووریشن شوي که نه چرب به یوا ستا خیر ته وختاجمه نو بیاله غېر غیرتي ب چا فقالله وویللی موثال اسلام زه م رببا اني لما انزل ته رببي لما انزل ایلی من خیر فقیر ایزا ماربا یکیناً زو لیما آرستا چی سرالی گیماتا من خیر سخوراکا فقیر زو تعلب اگیما مختاجم و تربا شائر ہوئی که نا تموتو الاسدو پی الغاباتی جوا تموتو الاسدو پی الغاباتی جوا ولحم الضان تاكله الكلاب اغزمريان بزنغل كي لا سمري او دارنغي د بيزو اغغوخ اسفور داور موسى عليه السلام لوغد ور باندي ربي لما انزلت الي من خير فقير اي زع ماربا يقينا زو آګه ستا چې تمه تارلګي سخوراک زوته محتاج يم رب ستا خوراک ته محتاج يم بیا وته الله د خوراک انتظام وک او کریم ورته دغه ته مدین کیه باد کو نو بازه ولما وای چې په تام ده محتاجه ډوډۍ کا ډیر ګډوډي کړه او ادم آزادیم نه نو تم د موسی علی سلام دا خبره وایا رب اني لما انزلت الي من خير الفقير دوا دکر به برابر شي خدای چې په خپل ویخه سو کاله مخ کې او نو جوان راغلیو کړه ورگی رشتہ مو سمينه خوړي د موسی السلام دا دعا وایا داغه د رښتینه اراده منه الله او تکور عباس نو د دو دوی کاله باڅر هغه ارجي وځي په خو شوی وا کار نه دی ک تا په خپله ویللی و نه کورک مخوره کې هغې تهتی ووایه و یغې وی خو زما پروګرام خو نه شو میغا و غ خو په غ میاشتې خواته شوي ده نو هغې وي هغې کار پو شو تا نو دستا کار کوونه شو دی و د لاې نو خیردي خپله واییه که نه فقاله ربې ایني لما انزلتهله یا من خیر فیر په جاات جنینکې مخک د نور ټ نور کله چې کم ټیم کېتللی د هغې نه ل کې د وخته لاړي پلار بچ نن د وخته رالی ورتهوي با باجاني نه نه سووک میلما وو نورغ را ساوي ووب مییلماله شا میمه راوللی میمه پسې بچږي د ممه ته راار د غواړي معلوې کې دا پلارې خپله د تللو نو کم زور فجاعت ہو رال یو زنانا دپسی فجاعت ہو رال دتا احداؤما یو داغینا خو دار زنانا چرا زی دار دا زنانا دتلو انداز بسی قرآن کریم دار زنانا دتلو انداز ذکر کری چه سنگ بزنان زی فجاعت ہو احداؤما رال موسا تا یو زنان دینا تمشی چدا راتلا فلست ہے یا پڑھیری ہے یا سرا اس مول بدین شو پوی دی دا فلست ہے یک ذکر کو گنا و دی عرب پوی دی دا الا د استعلا د پار رزی اے دا د سپایا کر روانه وا دا بوی چ دادا حیا پس با مسور روانه دا زنانه و پت رات دو راتو کے ناز و کرشمے نخیا رکی ها مکه صورت نور کې دا اذاب ذکر شیو چې والا یضرب نبی ارجلهن دغفون بدرزار نور باسي د دې تکبه ده حیا او چې تکه ده حیا او الله سی پت ذکر کوه قالت موسی عليه السلام توہی ان ابي يدعو زمابلار دي غواري تا مونته ساروي بکړی دي چې د دې تاسو تا سبدل درې ليجزيک چې بدله در کتابه تا اجر بدله د آغا سکه فلنا جتا منتب کړي ساروي فلما جاءوا هر کله چې موسی علی السلام دا غوا تراوي وقصو عليه القصص بیان کړه ته خپل پوره سرګردش تر موسی السلام و ته کیسه وکړه چې دا رنګې چاله او د فرعون په کور کې وې دما او بیا یو ګربا روقیما د لوټنو جګړه یو مظلوم او بل ظالم ظالم ته مشوک ورک او فزه فلسکه شو او بیا صباح صدا کار شو بیا په مابا نه یارو شو نو بس د تلته کې را لمه تاسو دی لا کې تر العالمه اغیم پر غور کې جنده اس پریشانی بنه کې ها ځان سره زی ورک دا نرانو خلق کاری دا سکه دا انصر از یولو په دنیا کې یو افغانستانو چې وسامت یې دلته راځه خبره خا ته راخه ته وسام هم د امریکای دا وکه چې دې قتلول ووړي د هغه بار کې شتړار ورکول نو په دنیا کې اسلامي ملکونو پایې کېم د وسامت په اړه وینې ان ابي يدعوك وقص عليه القصص بيان کو د تطبل حالت پورا حال او ته بیان کو بی دا شعيب عليه السلام او بازويدا دا شعيب عليه السلام د موسی عليه السلام زمانه کې دیر فرق دي دا د مدین بل یو نیک انسانو فلما جاءه وقسوا عليه القصص دا خبره مولانا حفظ الرحمن سوحار وی رحمت الله له هغه خپل کتاب کې ذکر کړي چکم دای کتاب دی قصص الانبیاء ډیر ښه کتاب دی اغه قصص القرأن قصص القرأن د قرأن دا طول واخیاته را د مطولېږي نو ذکر دا مقام اغه بیانې اغه وی د موسی علی سلام او د شعیب علی سلام زمانه کې ډیر پره خو علماء مفسرین ذکر کړي چې د شعیب علی سلام دی والله عالم ولما جاءه وقص عليه القصص قال ايوه دغمدين دي شيخ لا تخف ميرقا نجوته من القوم الظالمين ثاني جاءته من تده قوم ظالمون سيدنا عليه السلام يا دغمدين دي بابا دغ يودو لا لا طيب بابا جانا تا مخكي موسى خبره كدوا شيبي يردو بيذو تب يوم مذورني سو قال مننا الراغلي دی کولی فسم کولی ف دی یو خو چې دا د اولی ګلم که نه چې دی را والا د ما ته وې چې زمانهته وخو دا زه مخکې مزهه زه ځکه مخکېمهذا هره زما په تاه نظر وولي نو تمه روس خو را الب تکه زما لارګ وړېږي داسې وورپې کانې راغ را سرته ه اشاره کوه چې داسې د دا. نو اما نظار دیر دیاست دی بلدہ کار دیر مرنیز دکا معلومی گی چه اغا بوکاد اغا کوئی د کسانی رو باسی یوار جراویت نو کلاری لگیا دی بیا موسیٰ ریسلام سر خبر کئی قالت احداؤمار اویل یوید دینا یا ابتست اجر ہو اے بابا جانا پا مزدوری سر اونی سد لرا اے بابا سر اونی سد لرا این خیر هایی کنن غور آغا چه تیپا مزدوری سر نیسی القوی و طاقت والا دی الامین او امانتدار دی او تم چه یو جاب کیب یو مزدوری او نوکری که که نا دا غیر در فاردات کوالیفیکیشن دی چه تا پایی پویی جی او تاکی امانتداری تاکی امانتداری یا بس تا پا رشوت نوکر شوی یا تو احل نه داغی صلاحیت در کی نشتا امارت نه نو ملک بطول تباو برباد چینو موسی علی سلام اس اغیطا اغسرا خبر قید مدین بابا جی قال انی حریدو ان ان کے حقا قال اوی وطار مدین بابا جی یا شویب علی سلام چه موسیٰ زغوان ماں چې دې دوه لوړې تا او لور په در کوم کور په خپل اوته وي دغه صلاحیت څنګه نه دا د شرم خبره نه دا چې ته د خپل یې به دا رږي ځدا خپل لور تاله در کوم زمون په پښتنو کې د سینې په کارخه زمون پښتنو کې د سینې په کارخه کپتا ننځه تا او وی دا په نورځستان د 8 اور کومه نو که ساباله کو تاسو شو کنه دیر کړه نو یو شو زمګلا کی کیوته نو اغم وو پات دی دی بی مو پات تا د خزي خاور می اوس کې سفکان دا غلی مون په جګ کې کیناستو خشرالو ارخه او نجې کې مې خبره یو کې کار ما وی هرڅه تو سو ګورې وي زماده خزا داسې هو دا د اچھا کول دغه ما په دې پزور راته فللو الیک را. لز بچی دی, دی پکې او پینځري پکې لون دی او لس دی الکان دی ازا به په دې پزور راته فللره په دې وختونو کې دا جاهلیت وو سمشتا کچا خپل لور خور نمد خپل یې به چاته نکاو او نکاور ککنه نو سبب یې دا د لور په وول کې ولار زیه بازی کتابونو کې راځي دا باندې بعد تبلیغ او الامرګري دا کار کوي وې زموږه په دې په خپل دار ولاغو موږ یو څوک ته پوزګي موي بیر خپل په خپلم بوځه اري ته وی ته تاسو په سپګست کسانو او په سراشه سبب هو ته چې مړي موږ په ګیدار پوزیشن پاپولار لاسيو لري راوستي دا پوزيشن دي ورنادو ګور دیو ته خپل ها پر کوي قال اني اريد ان انکه قالو اله له مديان بابا جي زغاولما ان ان کي حقات پني کا سردار كمتا تا يود ديد بولونو نا الا انتا جورني سامان يه جج پذي شرط انتا جورني چې تبه اهل زمانه اجرت اتکالا اتکالا عمره مزدوري کي مانا مزدوری اخلاق اخپلی بی بیتا دی پی محر و زورتونی پورا کواکر البتا فا ان اتمانت عشران پا من اندک ذکر دکی اما نظاری و دیا نظاری زلیلہ نخپل لولا فخپل پا نکاور کلواری او دا سی صحابی کرامو کمشتا خلپا راشدینو کمشتا چې د خپل لول آپر پر ابو بکر تکی غالباً عمر بن خطاب دی ارا غلی دی ابو بکر صدیق تاوی چیز دا یو نو پارا درکن او غیو زین نکو او کنا ایش آس خبر یاو بیا عمر بن خطاب عثمان غنی تاوی دی اغاو تا انکار کردی خودی دا ابو بکر نرو لکتی کشوی دی یادا عثمان سی ابن او دا واقعا دا پخبل او بیا دا غسر د نبی اسلام رشتہ شوی دا نو بیا دا ابو یا عثمان راغلی دي تو عمر کټوی اعظم او زین ک داو د حدیث پیغمبر سره رشتہ وشلو خوي زګا مونتا تا اغه وخت کې د سېد جواب درنه ک نو اغه وخت کې په خلاپرشه فاین فا ات ممتا عشرہ کتاب پورا ک لفظ ک الاده بستارک سبنا موسی وما اريد ذنوا لهم جكرو كي دمطا ستجي دنيا ان شاء الله من الصالحين زردجي اوبو ميما كووالي الله دني كانو نام قال اوي موسى عليه السلام ذلك بيني وبلاد مصر مسكي بيسال شو زبا تكالا تاسر گدي اے پیغمبر علیہ السلام که تام گڈی بیزی سرولی پد مغه پکېگا هر پیغمبر گڈی بیزی سرولی دی نبی السلام فرمای هر پیغمبر گڈی بیزی سرولی او د دې حکمت علما ویو په دې بیزو کې لا زمسکینتو د غریبانو ته دې کنه نو څونه چې نړۍ کې ماحول کې پاتشي خپل په پا بیزو کې لا کار دی چې دا سریت دا اړه سم چې ښه یو پټې ته بمندي کې تبو ته لا کې نه راوړل دیخوا با بلپتی ترا مندیکی نوچی حالتی نیراوالی نوچی دیخوا با مندیکی اگواکی بدلل چیغی غٹی غٹی چیغی ہوئی دا انبیاء اولی گلی بیزی سرود تب یو مسید دعوت ورکی سمود اودب و نو بیا بروانی شگروتی بنی سرائیو تا دی خیال لو کدم پا کدم موسیٰ علیہ السلام تیرد چاو وما او ریدو انا شکا لیک قالوي موسى عليه السلام ذلك بيني و بینک دا من اس کے پاس ہے لشوا ای پیسہ لشوا ای مل اجل کم یو د دو نی ټونه کا څه قالبی کو ک لس کالا قزو تو ما پورا نہ وی زیاتی ک البما والله علاما نقول وکیل او یقینا الله 파غز جیمون گی وای ذمہ دار دی موسى علیہ السلام وقورتو او نفس کالے پوروکو سورہ وحي پوروکا فلما قضا موس الاجل هر گلا جي پوروکا موس عليه سلام ميتا اواديم کړي و صار بهله او رواني خپل بيبي خل کور والا وافد مصر تل اس پس انا سمین جانی بی توروی دا د ترب دا تورنا ناران اورا اور رات تو دا خیال کی اور دی اور نده نا نار نده نا نور دی سنگا نار نده نا نا نور دی خو موسیٰ تا پا نظر نار رات لو اور رات لو قال لی اہلی نوی بی تیوی تی ساره شدیدې ما ماده اور لی دلی ورځما د اور چا بل کړي ری اغه تبوې ما چیرې د مصر ته پلاندو کملار او تی دا او له اور به نه روان لمه واستار دی تاسو لسیوی په څور باندې لاسو نه ګرم کی انی انستو نار ما اولید اور لعلیک دیج جرات لو کمتا تا داغي نه به خبرن فخبر بل عارصرا او جزوة من النارية سر وقت دور براولم لعلكم تستولون دي ده پارج تاسو تاو اتاها فلمّا عطاها خرق الجرال موسى عليه السلام التى نودية وتعوازشو من شاتو الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة نودية آوازورتوشو من شاتو الوادي داغ دکان دې د خitarapنا چې په میدان مبارک کې و مینه شجرې د اونې له طرفنا تر طرف دې شجرې نه او ته आवाज شو د اونې د خلانو आवाज شو یا موسا دل تقول نور نشته دی دا نور دې اني ان الله لما چې رب د مخلوقاتم وهي هوکا پیغمبري ولا ورکا وان خلقي اصوات او او گرزو تقبلام سا موجزاو لورکی فلما رآها حرکلہ چی ولید موسیٰ علیہ السلام دی کونتیل را تحت زود زرزر خوزیدہ تابوی کدا نریمار دی ولید موسیٰ علیہ السلام شاکو انکی ولم یعاقیم او شاتن کتا دانسی گبرو کو چدا دنسل دی دانیو تبعی ری یا یا دا خود کون تیوزا مار جون شو الله از دیا موسیٰ اقبل موسیٰ مخامک شمیر ایگا انکا من الامینین یکی ننتی دا امن والونا دا یوم موجزہ دوئم اصلوک یدک بھی جیبک وردنک اللہ اصطاق پگریوان پلکے روبو زیدہ تک سپین بغیر دا بدینا او وزمم من جناحک منا راہو ککل پتا ہے بد را دی را دی نجوخ کا نجوخ ایلی کزان تا دا متخبلی تا متخبلی جوختی کرا سید ادا چا کلس دی بیرس حیبت ہوتی ادا سکی کرا دید روز تولی شیخا وزمون جوخ که ایلی کزان تا جناحک ادا متخبلی من الرحبی دا وجید یارینا دا وجید حیبتنا پا زانی دا دوا کم دوا جو کونٹے او بل دالا س برخانانی دا دو یقیني د لیوندي له طرفه دربطانا او لا شفرعون ته دلي داغتا دا دي دا دا کونا پرمان الله او ته فرعون ته لوشا رب د الله کاله خدای نه شویوما الله او ته الکل قال او موسی علی السلام ای زما روا انی قتلته منه نفسا دا, دا ما سړی وځنی نزیریګم د دیبه ما او وځنی او مسلب به نور به پاتې شي اوبه زما دروره هاارونه ل سلام افسا هومنې ډیر سپاد د زمانه پجربه کې دما د د روور جببهېډیر په صحت دی دد را سرهې گرفت ان امدادی دا تصدیق تصدق بک اني اخاف وکنن ېږم دا خلک به زما تذیمب کی الله ته سرنا د اعزو دا کا زرده چې موږک احضو دکا امت استا پروستا سرا ستا دا امت پرور استا پروستا ونجعلو لکا سلطانا وگردو تاسل غلبا فلا یسیدون ایلیکو ما دی ہر گزنشی رسیدی تاسو تا بے آیاتنا لانچے زمپمو جزو سرا انتو ما تاسو دوارا او آغد استاسو تا بیداری تاسو بغالبی انتو ما تاسو او استاسو تا, تا بیدار بغالبی فلما جاہ موسیٰ فلما جاہم موسیٰ بی آیاتنا اس موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام راغی پرغون سرا مکالمہ صورت شعرہ کے تفصیل ترشوے دے فلما جاہم موسیٰ بی آیاتنا حرکل چراغی دیتا موسیٰ علیہ السلام زمون فموجزو سرا بیناتن خکار سرا کالو دیوی ما حازا دی دا مگر جادون مفترن دا زانا جوڑ کری شوین و ما سمینا به حازا فیا باین الاولین او ندی اوری دلی منگا دا دا پلارانو لنبانونا دا خبری خمک که موند چانا ندی اوری دلی وقال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام زمارب خفو ہی گی بی من پا آغا چا چراکلیو کپا ہدایت سرا من اندی دا اللہ طرفنا ومن تکونو لو او آغا صوب شاقلو بینجام با دا کور داخرت شان دادی نکامی ابیگی زالی مان وقال فرعون فرعون اوویلو ای مشرانو دا قوم گوریم بل خودیتاو تا پارزند پیجا نمخواه موسا باتی لگی ای که یم خوزیما چه دا موسا پا خبر دو کنشه وقال فرعون دادی غفل چودرا حج کیو وقال فرعون ويل فرعون اي مشرانو د قوم ذنبي جنم تاسو د پارا بل هده سوا زمانہ او وزیر توي فا اوقد ليا حامانو على التوين بلک اي حامانا بلک زما د پارا اي حامانا فدي خطبان دی اور خټي دی اور ولا فلکا نودين مت جوړ کی خفتي د ختو ایجاد د د کو وخته شویخه دد پر اډر ورکړی دی او حمان لبانې سړی چې خې جوړی کړي په او کلی یا حمان خامان ته ووي چې ف اللی سوورخه جوړه ما دپاره بله بانگلا. ی ب را ته جوړه اوسم دن دی دنګه ب را له جوړ لالی والی او اله اللهه موساعد کی دی شی زبر او پی جم د موسی د پسی و انی لا ظننه من الکاذبین زګمان کوم پد د موسی پد یختې زګمان کوم د دا دروغ جنون بل را دې نشته موسی دروغ و یه وحمان اولګیدو بعض مفسرین ذکر کړي چې 50000 مسترا نرا وستو زونا ګلکاران پنزو زره او ايده ده بلڈنگ نقشا ورکا چیکالا عمارت تیار شو نو جبريل تا حکم وشي جبريل د وزار او صلاح تخ پل او جان گا و شي جبريل وزار, وزار و زر او جان گا نو یو 3 سمندر تا غرزيدا او غدوي ما ما رانو و مزدورانو باندې اورو غرز اغه امارت ټول تاس مشخه واستكبر هوا واستكبران غټو غړنو د فرعون و جنودو له کړد د پزمکې نامناسب و زنو دي داخيان کو انهم الینا لا یرجعون چې دی به مون طرف ته نشي واپس کولی اوسم چې اجازه دین د به خیر سر ته دنیا کې په کد ک فونیت رادن نهشيخه د چا کې د آخرت اقیده جوړه شوه دنه پونیت ختم سی دکې توزور ان کساري عجزی به کرا شي الله پهاخ دناغومون او د اوې اوپون لرا راغ وجنو دلهکار د د لره په ناب ناهم اوې غورزهوزدي په در کې فانزر او بورا سرنگشو انجام دا ظالمانو وجعلناهم اوگر ظلمون دیل رمشران یدعون خلق رابلی الان ناری اوطا یعنی اعمال دا اوطا گناونو تا خلق رابلی ویوم القیامت لا ينصرون او فرز دا قیامت بر دین داد نشکی ده وادبعناهم پی هازه الدنیا لعن وادوار فسیکمون پا دی دنیا کم لانت او پرد قیامت بې من المقبوحین دا مقبوحین ګنې معنی دي دا حالات شو نا دا بدوی له شو نا دا بس شکل کړي شو نا دي دا بدل شکلونه بدکړي شيخه دا شکل و ته ولې بدکې زکا چې دنیا کې کله دې ته حد پرستو مساله بیانوله دا بدل شکل بدل کوبه وته هذا الشكل شي وهم فيها كالهون ولقد آتنا موسى الكتاب يكيناً ورکر موسى عليه السلام ده كتاب پس دائنا چهالا كرمون كومنرون بنين بسوائر ده پارة ده قوية قول للناس ده خلقون وهدنه و هدايته و رحمته لعلهم نتذكرون دي ده پارة چه حاصل کیه وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيِي دی آیت کے صداقت دا رسالت دی او حکمت د ارسال الرسول دی آیت کسی دی؟ دا نبی علیہ السلام دا رسالت حقانیت بیانی او اللہ پاک پیغمبران ست لی گی نو اغوا پاکی بیانی یا اے محبوبہ دا نبی علیہ ته تا خطاب دی وما كنت تنوي بطرف د مغرب کی چکلم حواله موسی علیہ السلام تا کار د نبوت تو غراغه وخت نه وی او نت وی د حاضرونه ایت موضوع نشته زمون زموږه توجه وکي چې دلته الحمدللہ د خلقو کی دی برابر دي پنجاب کی او ډلرا اغیوی پیغمبر ارز موجود دی حاضر ناظر دی نوی دادل تالا چی وطوی اے پیغمبرا تپاگا مغربی طرق کنیوی چې کنیو موسیٰ تا نبوت ورکو او تا غطو لستوری واقعا حالات دی دی قومتا بیان کار نوی تکو سر او تن علتا دا حاضر نوی تو دی آیت کی دا معلوم شوا چې نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ندی پیغمبر علیہ السلام چیکاله غار سور کیو؟, پا مکا کیو؟ مکا کی نو پمکه کیو؟ مکه کینو غار سور کیو کړي؟ او د قران کې د کوم سوراتونو دی؟ نو تاسو وګورئ سورتونو مکیه او مدنی دی کار. د دې څه مطلب دی؟ مکی غار سوراتونو دی چې د هجرت د مکه نازل شوي او مدنی د هجرت نروستو په پیغمبر کې کی مکه کیو کی نو مدینه کې چ مدینہ کیو نه بیا ما کک نه وکړ نو یو دا غلط عقیده ده علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ د ما استاد محترم دی هغه یو چیلنج شایع کړو مسلې لکړو چې آیا دا نکاح کی کیو کنه که یو سړی لشي مدینه منوره تا مدینه منوره یو تا او دی د خپل لور یا د زوی نکا کوي نور ګواان پهې نه شته دی پهې یو غوا کې ر چې یو ګوا پیغمبر غمبر دی دا نیکا کېږ یو که نه دا کم خلک چې پ حاضر نظیر منی په دادا دا چې بیا په نیکا کې نور دو ګاواان نه طلب کوي چې به پ موجود چې نو بس غ به غوایک که نهته بیا چا جواب نه وکی داغلط کا کې د خلک تبا کوي یو تن دی جو می په یو پیو کې خلکو خلق و تیداوی کی پیغمبر ارز موجود دی او حاضر نازر اون و و دی اون تکریری پا دیوکو او شیحاریب صاحب رحمت اللہ علیه دی موتا دی مرسرم زمونگو استازان دا تخلق و چچا غلط خبر کرنی پا غزی ویزاکار غلط تخلق دیگی حکمت ملی و ملیق زورت نیشتا زمون دی کلی تمر اگلی موسیٰ را سلام کلام نو تیوزی کی مون زبرو اگا جماعت مولیی سی سونا تو پسی پجمع دوا رو که شیخ سی وطیسار رو شیخ سی وطویده تاچکم تلطیم گزار پی غنبر خلاف داری کی وطویده اگا تویی جی میر بانی اللہ مخوش با آلکا من نو دیم سا خبری تیرو شدیر اخوانی تاریخ دی نو کلی چې امام موسی مخکی کیندل نو شیخ له دې گریوان نه یونیو لکه چې شیخ ته غطا الله او قجیبا روغ ورکړو ها د دې گریوان نه یونیو سره راوړو تر څه اون دي په تکلیف څوی چې پیغمبر څه دی ارزه موجود پیغمبر موجود ته جمع ورکې نو پیغمبر په دې ځای مځمټو ار خلقم يرده مل مغری شخو ان تا امولا غریب دې دے پیغمبر موجود دی دے نور پیغمبران مستن مخی کی گی پیغمبر جا مور کئی او دل دے پیغمبر موجود دے تو پاکبر جمع تلوان دیکھیں گی دا غلط نظریہ دا دا دون پاکستان کی دا سی طبقہ اغم ادسریت دا ای پسند پنجاب کے دیر زیاد دے چاگی پیغمبر حاضر ناظر گرنی او گو را دے باطل پرس اګه عقیده غلط یې وستا सुद्धा کیدز ده که غلطه ده دی کلا کلا په دې ربي ول ول فمیا ش ميلاد النبي مناوي مې یو خورسې خلیفہ ری چې د شریف کله شروع کی کنه دا ټول ادري دي وته آګیا پیغمبر راغی لکه نو او دې پیغمبر ارزه موجود دی اوس وې آګیا دا آګیا څنګه سره د غایب د کنه را آگیا اگر نو اوس راغی چر لهکه اون څنګه راغی دي چې ور پوره دي یا بعض پکې ناڅونه جوړګری سنا ہے اپ هر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اے پیغمبر تصفل عاشکانو کر کورته ورزی لهکه موجود موجوده ورځې کی بیا چې کورته راځي نو چې کورته هغه څنګه راځي چې هغه مخ کې نو نو څرګیږي دی آیت کې الله پیغمبر ته وی وما ما كنت بجانب الغربي اے پیغمبر علی السلام ته نوې پته رب د مغربي کې اس قدو النا الالموس امر چې کله حواله کوي موسی علیہ السلام ته کار د نبوت او كنت من الشاهدين او ته نوې د حاضرون ولیکن نا انشانا لیکن پیدا که من قومونا نور پیڑای من پیدا که فتطواولا علیهم العمر او اقدد تیر شپاغی بان عمرونا وما کن تصاوی ای پی داخری پیغمبر ته دا ختاب دی او تنوی اوسی دون کی پا مدین والاو که چه تا لستی پاغی زمون آیتونا لیکن منگ یو مرسلین لیگون کی من خلکو تا وحی لیگو تا تا موحی مو دارو لیگلا لوطاره دی مدینوالا دا هون حالات څنګه بیان کړه و ما كنت بجانب التور او ته نبی په طرف د تور غار کې اجازه دینا اجازه دینا, دینا چې کلمو آواز کو دफार د کتاب لکه تمو پیغمبر اولی ګلی رحمت طرف بازار استانا لثم ستا ستاده ګلو حکمت زده لتونذر العديده لپاره چیر ورکه هغه قوم تا ما تا هم چې نه درغلی تیار ورکه اونکه مکهستان لعلكم يت لعلهم يتذكرون دیده پاره چې دی سیاست حاصل کی ولولا ان تصيبهم مصيبه کشر نه دا خبره چې ور سې دې مصیبت پس او د هغه چې مکه لګری لاسونو د دې وي ويقول ربنا او دې دا و چې اې د د رتاونو وی اې زمونږ ربا اولې دې مونږ ته نره علي تا پیغمبره تاسو مو زګلې ګلې چې سبا سوغدا وای نه زمونږ ته پیغمبر وای نه را لګلو فنتبع آياتکا مونږ ته بداری کولو واسطه د آیتونو او مونږ شیو د مؤمنانو نا کدا خبر نه وی بیا مو ته پیغمبر کولې فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ھرکل چراغ دیتا حق زموند طرفنا دوی وی بے نور نور طلبونه کولو لولا اُدیہ او اول نور کول کیږي پیغمبر پیغمبرتا پشان د آری چی موسی علیہ السلام تا ور دی اولم ما او لم یکرو بما اُدیہ موسی چی موسی تاسو ور کرښډی ته نه انکار نو کړ پیغەمبر اولم یک کرو آیا دی انکار نو کرده ایم بما دا آغسنا اوتی موسا من قبل چه ورکریشیو موسا علیہ السلام د مخیده دینا چه موسا علیہ السلام دی لکلا موجزیخ کارکڑه وی نو دیسه وی سحران دا دو جا دگران دی تا زواحارا چه امداری کرده یو بلسارا دیوی مند دی تولو نا انکار کوو قلتو ورتوائب فاعتو بی کتابی من اندلہ روڑ تاسو یو کتابو دا ترپا الله نه چاگا ډیر هدایت والی من ہما د دیدوارونا زبتا بیداریو کم کتاسو رشتنیے فا اللہم یستجیبو لکا قدیب تا دا خبرہ دا چیلنج کبول لکا چی دلیل و سر نشتا کنا و جی چا سر شرعی دلیل نه؟ پته پوښت دې د دې تا بیداری کې د خپل خواش دې یې یو کېده معلومه شو چې چا سره شرعي دلیل ني نو دا لازمه ده چې دې په خپل خواش ثابت ده د خواش ثابتاري به نه کړو چې مونږ ته کلم پتلګي د شريعت مسله ده چې د شريعت خبره ونه کړو فاعلم انما يتبعون اهواءهم وَمَن أَدْبَلُوا سُبْدِ غَد ګمرا د اغه چاناس کتابیداری یو کله خپل خواهش بغیر د هدایت طرف د الله نه یقینا الله توفیق نور کوي کوم ځانمان او تا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون یقینا یو بل فسپیوز بیان کړی مونږ دیته وینا مضمون د قران واد و دلائل واقعات ليو په سره په دا مودې ته بیان کړی دي دسد پارا لعلهم يتذكرون دیده پارا چی دینه سیت حاصل کی الذین اتیناهم الکتاب هاو کسان چې ور کړی مونږ کتاب مخکې ده دینه دا قران نمخد. نو مخکې لدیګم باز خلک تا چې غیپ دی کتاب ایمان روڑی وإذا يثلا عليهم كلتي لستی جي بديز باندي دي وي مو په ایمان را وړلي لکه عبد الله ابن سلام او داغ ملګری انه الحق من ربنا يکيننده مساله حکدا ده طرفه ده رب زموننا انا كنا من قبله مسلمين يکينن يمونګه مخکنه مسلمين مسلمانان نو هليک دا کسان دی له ثواب ور ډبل چا په محممر عربیم ایمان را وړلی چا په موسمم ایمان را وړ وو ددي ته به ډبل عجر می داږي چا چې سوراته منلیوو چا چې فآ هم من لوو چا چې اننجلم منلیوو چا چې فآنم منلیو او لا کا داکسان ورکی کېږ دي ته سواب د دي مرتې دوه پې داولې بمابرروو بس سبب دا غې چې دی صبر کړیوو ویدر اونا بالحسنت السیعه او دید دا پکی پا نیکی دا دا خو خلق اکار رخا با دیبتا پا نیکی سرا دا پکی ومیم ما رزقناهم یون پا کنزلو پا سرا توعن سرانا پا سختو خبرو سرانا ومیم ما رزقناهم او دا آغا مالنا چی منگور کلی دیتا دی خرچ کئی و اِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ چکه لدی ووري اللغو بي پېدي خبري بي پېدي خبري اكو بکو اكو بکو بړ بکو د بازي خلکو خبر کې اس پېدني کړ تاويلي ماويري او پدي باندې ځان په ټول پکار دي چې ګونا په ذوق یې سمه یو هغه ګونا ده چاغي کې څه عارېزي لګون تل زت او خوږني ګټا یو لږبین ته ګانا بجانا ووري دا زدا نفس او خواهش دی و سره لکڅور کې شو سره سر غوندکیری و سره او ګنا دا خو طالب انت اجای کا دا رنګ غلا دا وطا په دې کې پېداشت پکې سي دي لک سره لي شو سود شو نو دا یو ګیو داتې ګونادا چې هغه ګنا به لذت اس ونه پکې نشتا اس پهدا پکې نشتا او داخل اخی کینی مجلس کې کی او وقت کو په روجه په لنډۍ درو جما دی په ټیم کې دارنګې د دا پښمنۍ نه بعد بعد خلک راغوم شي او اخوا, دیخوا اخوا دیخوا نو غیبت کی غیبت دی اخوا اخوا دی اخوا لویبت کې دا غیبتم ګنا دی د عزت نورم ګنا دی د رب د نو کلا دا ایمان والا د خوخ الق نغه الله بیانای وإضاسه م اللهوه کله چې دي ووریبي پدي خبرې دیدي نه مخواړی وقالو او دي وایله نه ماللونا مونږله بدلی زمونږ د عملونو تاسوه د داستاسو د عمل سلام ععلیکم سلام دي په دا سلام د بایکات دی لا نق تض جاین مونږه نه لته ملګیاله جاه اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَا دَا دَبْتَ یو علیکه که دا پیغمبر پا حقاوی نو دیخ پلوانو بوصار خبر امانه لوی کانا دا دیر و خلق و ذین کی بوسم رہ دی علیکه که دا سړی دونر اخدی او دیندار ادی او دادی دادی نو دارنگی دا رور او د اطرا دی ما ما دیبی اولی خلاف کاؤ خو معلومی ده که سچاندی زکت اخپلوان خلاف تی رگه دا پیغمبر په حق وی نو پکار داو چه ابو تالیب دیو سره لاکلا و ملگری وی ایمان فراؤلی وی کنه ابو تالیب دا اخپلو غیرت دو جنمر گرتیا کنه و زکر دیو تا پاتشه و ورکوٹه یتیم خو نور داغ دا پیغمبری سر و دا پیغمبر د حقانیت سر دیل کس پینه وی په اخر کې په ځانګړن په ټیم کې راینه مخکيو د پیغمبر دعوه تورکو چې یا عمي ایکا کا جانا دی ورکه راټکې لموواله زبتاړه شفاعت کوم و ورڅخه د نور مشرکان ناس وو ورته لیک په اخر کې سواد کیږي سر ورته وروه راخه پکې جام ته بالکل حقي هو کزې تاب باندې ایمان ورولمه د کليمه وېما دا مشرکان مونږ شه ګوټاله ګوره په اخر کې دا ونه ویارې ده دون په خپل جاهلیت باندې نکله خوخه او بی ایمان از دنیا ندارو ابو طالب بی ایمان از دنیا ندارو نو دارنگا دا پیغمبر نور پرونو ہوا در پیغمبر نیسلام خلافو بولا حبو او نو زین تواهم رازی چرک در اقفلوان اونی خلاف دی نو جواب اے پیغمبر پا دیمو پریشانه کیگا ستا یو خپل کار دیتا آغا کوا ستا را چا دا هدایت سره ملا ستا په اختیار کې چاته تا هدایت کول دا ان نه کالا تهدياً احب ته یقی ننته مقصد ته نشر سویغ سوته غواړي غبره ته چا ته اییم نه نصیب نصب کوورئ غبر ته چا ته ایماله ن نصب کوی ان نه کالا تهدي من احب ته واللاکن نه الله ی من ش لكنکن الله مقصد ته ررس چاله چې وهعلم بالمختدين او الله پودي په هدایتموندون کو باې وقالودي بهوي ان نته ب خداك کمون سدارو د هدایت عمل گردیا کې نوخت من رضرض نه نومون به تهجوه د خپل ملکنا بیا دوته خلک پرديله و بمو ش ب بیا بهخوارا سک دكمم الله فرماي. دیدمی پا دی حرم و حدودو که زیر نده ورکن دیده مشرکانو تا در اغا افتدائی خبری آل تا امن نده او در در اغا زیر پارا ابراهیم خلیل دواغ اختوا نو آغا زیر تا در حر کسم میوونا میوینر را خلی کی سمرات در یوازی میوو تا نوی ارد پیدی تیزو نو قال دکې خو ارده په دې چې تیر دي مو د قیامت درجه پوري بې او دی وی کومه حق خبر او منلا نو مونږ به دې ممکن اور څه شو او دې څه سوچ نکې یو او لم نو مک ک لهم حرم امن آیا ندی ګرزولی مون دیلا په حرم کې امن امن والا يجبر اخلی کیږي اویتا می وی د هر کسمنه ریسکن د پاره د خورات الله به په حال د قبر کې دوه رحم کړې دي دا چې د ایمان رولي نو یا قرباني سو نا رحم او حقیقت ده دي چې پما که مو کرما کې پدې بار هر کسمنه وی ملاوي ها ال تطپټی نشتا پما کې کاروندي نشتا دارنگی ده دا کاران دمکی ورکی نشتا خو ملاوی کی بتاتا ار قسم د ار ملک خوراک ده ار ملک میں وا دارا بابا ابراہیم دواوا کرن چرا بزیده رزق ورکی یجبا الیه ده ارز علمان پا که د کی, کی ده ارز علمان یجبا الیه تمرا تو کلشه رزقم ملا درنا دا ریسه جديده زمين د طرف نه لیکن اکثر د دينا اصريت دخل کو نه نو نه زياد خلک نه پويي تاسو د قران کې سوچوکه اکثر اياتونو کې اکثر د خلکو نه نه بووي دا منتزم چې الله دا, دا خبره را اچی چې ديرو بس مزه بس دلين ته ګور اف اصريت کم خلک چې د غني غني نه متاثر شويره دا دون ډير نه پوييږي په دي غريب يا الوي نه دا, دا کوي وکم ا حالکنا منقایا او ډیر حاله کړ موږ کلل والله نه بت معی شسهه چې د حد نهتیو ف خفل جونکې فتلکه مسا ک نوب دغې فورونه دي لم توسکن م بعد هم چې اوسیدل نې چېپ کې په دا نه مګر لږ وکو نه او موږ یو اخری مالکان وَمَا كَانَ رَبُّكَ القور الْقُرَى د رته حال کوون ک د یو کللو ترض چې ولږ په می دا ک پې غمبار او کار د پ غمبر سي لو عليه آ نهوللی فغ او نهمون حالله کوون کې د پا متاعو الحیاتی الدنیا نو داخل لگا نپا در جون د دنیا اتاو نو چی سم دنیا کی در کلیشی وی کنا کرورها اربها دارنگی په ایکر زمکی عرصی چی دی نو پا متاعو الحیاتی الدنیا وزی نتا حد نو داخل لگا نپا در د دنیا او داغیر دول دا دی او دل کی با پرد کئی پا میند دا, دا احلی دنیا او احلی آخرت کئی وما عند الله خير و ابقى اغه جنا الله سره دی ور دی او هميشه افلا تعقلون آیا تاسو دا کل نکار ناکله افما وعدناه وعدا حسنا آیا رسول کا چې مونږ سره وعده کړو او وعده خيستا فوالقي او اغمغه مقيدون کې د راغي سره کمن یو دی مونږ سره خيستا وعده کړی د اخرت د کورونو دا اخیرت د مزور او بل اغه څنګه دي چې مون پیدا ور کړی پیدا د جون د دنیا ثم هوا او بیا دي پر د قیامت کی بې منل مخورین د حاضر کلي شو نه پاک عذاب کی دوړ برابر کی دي شي نجینا نا نا دنیا پر زر پرس دا او اخرت والا دواله ندی برابر زک علی د جنهو فرمایي کونو من ابنائی الاخرہ ولا تکونو من ابنائی الدنیا تاسو اخرت والا جوڑ شید دنیا والا مجوڑ لیئے ذکا فا امل یوم عمل ولا حساب نن د عمل میدان دا حساب نشتا او صبا تا با حساب میدانی تبا عمل کو ما به بطار دا عمل د پار چانس نمیلاوی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ماینایم او په کومه چې به الله اوازو چېدي تاف په یقولو الله بهته وي ا نه شوورکه یا لنا چرتهدي زما شکان هغه کسان چې تاصورور باندې غمان کاو حته علی موقاول چې سابتته شوي پهدي باې و نه د غذااب دی به وي ر نهز مونګاب اوله اللهزینه غ و نه از مونګاب دا هغه کساندي چې مونږ ګمره هته رابللیوو غناغم مونګدي ګمره کړي دي څګه چې مونګ ګمهاو تبرعنا إليكا مونغ بزاريكو تاتا ما كانو إيانا يعبدون دي منتع عبادت نكاو وقيلت خوش و ركا أكم أبويلشي رعب لإخبال شریکان دي بولا چغي هوي وفلم يستجيبو لهم أغيبو لا اسكبلواليونكي ورعو العذاب دي عذاب بوینی او ارمان بکئی، لو انا امکانو یحتدون ارمان چی دی پویده، و یوم یو ناگیهم او پکم عرض چی با آوازو کی دیتا، فیقول ورطبوی ماذا عجبتمو المرسلین، سجواب مور کرو پیغمبرانو تا، فعمیت علیهم الانبا پت بشی پدیبانی دلیلو نفتا غرز، فهم لا يتسائلون بس دیبه دیو بلنا تپوسونا نشی کولی فاما من تابا بیو تلات پر خودات فاما من تابا بس آغا چا توبه وستان و آمنا ایمان روڑا و عمل سوالها عمل حکونیک خامخا دیب من المطلحین دا کامیابونا توبه وستا ایمان برابر دینیک عمل کئی بس دا کامیاب وربك يخلق ما يشاء او اوستا رب دا کی هغه چې واڑی هغه جو وایقدر او الله په له وخ کوي ما كان لهم الخيار دله نشته اختیار د خدای سبحان الله پاکوالدي الله لرا الله پاک دي څه مطلب سبحان الله پاکوالدي الله لا موږ استادان و چې ته ععلاقې تلاړی د قوران په درسو با نبه په بندي او زم داسې دلااک ت د وران درس شي کې دی دی به چاپلار و کېار دیې و چې مون ک نوې غلسی د قرورآ دا پر پره کړي خی دی ک دا ډیر ګران کار دی د چېمون ک د نص آانووي دا کار دا کار دا نه دی اوتننووي دا جوړی مایا دی او تنوي دا مایا دی دا قرآن کمال د زمو مستزان مو ته وی چې لاکی تلړی کته ډارې که درسورو کې درس به دی پری دینه الله اکبر کبیره نو یې ټول لمبی د مسترجمه شروع د مسترجمه اوی دا چې یو دې کیوم ماولای یې ابلاړو ترجمه شروع کا د مونزو نو البته امام دیم نپری دی مولا دیم نپری دی قران درس کا په خپکی نو اتباع قران لا نه راخلي نو کسان دي کینو له ځان سره او د موستر جمعه دي شروع کانو د موص په سبب کیدون باندې ته کې سړي الله اکبر الله ډیر زیات لوی دی دا یو ردی سبق شخه په تل کې به نظر غونې کولی باز ښه لري کې په تل کې نظر غونې نارښتا د ډومبېره دې سبق شو دا وسره ځو الله سو کوي دا اکبر سمانه دا الله اکبر الله لوی دی سند لوی دی د پټین لوی دی د کاروبار نلوی دی د بازار نلوی دی د لکاو پرهالو کول نلوی دی د دې یی کی خدا نور لوی دی کنه د د دنیا د بچا حالون لوی دی د وزیران لوی دی دا ستاسو یورا دې سبق دی خو تب ته دې چته په یا ورځ دی د خلق د قران اومه ني وي ايرم واز نات بيلد ان ا داي کې نه جوړه نو په دې مره سبق سبحانك اللهم پاکوال دې تعالی راي الله بابا پاک او تمي پاک او زميمن دا مونږه مانځکوي الله پاکي تعالی دا الله څنګه پاک دي به موږ یو کنه بچي دا څنګه الله پاک دي وته ووته آیتونه راواله سبحان الله و تعالی اما یشریکون الله دا هغه څه نه پاک دی چې داخله ک الله ته څه چې دا الله لون دی الله نه نه پاک دی دا مون نه نه پاک دی دی بیبی نه پاک دی له شریک نه پاک دی دا وزیر نپاک پاک دی دا خوب نه پاک دی دا غفلت نه پاک دی له بیماری نه پاک دی دا ایجز نه دی دا ارغیب نه پاک دی دا ارمرزان دی دا ستایور سره بخښه ور بحام ده کار ساینا اللا لالا بل ازا لا پور خاص دی پا بادا اللا کم صفتو نری بچه ما تا خونانا دیوه ایلا تا امر بیش پیتونا رو دیدی اللا صفت بو سنی یاد ما با دی مالک دی رازک دی دی که با امام سه برا شی خلکتا دا سکر مسکر مشورو کروه دسارا بغمی چه تالی خوزمان ما حلک پاریخ شوه دی چه دا, دا قرآن درس دا شور دغه سره ولګی یا دا چې تالیا خو راغلی دي چې بکی هغه کتا خلق ته دین بیان کیلو ته پړک نه یاري دي یی دا سړی خو راغلی دي داګه سګوره پورا کوي جماعت کې يردا مو ډیره ترجمه سبق ویله مونږ د مونږ ترجمه و سر لګوي خاخه د مونږ ترجمه خیر دی مالیک کې چتا مالیک چتا ینه فوران دا غړلې جوړو دارورو سبقته د کوهه په درې ممثله د دا سمنګ د مونږ سبق د خمیديله دا خو د یو وورغې سبق دی خوتی په یو یو تیک پو کې که نه سه حالله ج و دله حد دی وکه دی ک چې د بههبرې که نه برهبرې یا بعضته یوا الله را مدت کوه د خلکو خو به پیران پرانو ملګ نه را مد کوه راړهګه مد چېغ بیا نهوا تا ویه کنه څنګه ټول وځه حد وکړه بابا ته وی به لا کوم غونډه غونډه په تیر کړي مغضوب علیهم د پکې ورسره غیر مرضوبه ده مغضوبون انه مراد يهوديان کړه ا يهوديان څه په یو کنو اغه موليان سو موليان حق پټاو مخالفته کاوه دار کې ګوسو کې په بوتلې د مالدارو له حاضرو له حالبه او څه کته صور فت مخلايق قل هو الله احد او فذكر راغدي شوڑی جوړ کو الګر تاسو د مونده پر دمین لازم لوی دغه جوړ کړی دغه ختمی با بابو پر دروي چپ مغضوبونه هما چپ مغضوب ته خبري کې ټول مغران حق پټ د یو ټکی وذاحت خلق الله فاكوالدي اللا لرام وتعالى اللا لدي الله عما دا آغسنا يشركون وتعالى اللا لدي دا آغسنا يشركون تدي اللاس على شركي أقول الرب خالق دا هرسه نو رب تا کو دی پارسو رذم سلی دل تذکرورا چې خالق د هر دی الله عالم په هر څه دی الله وایې شاباشا اے ربک یخلک ما یشا الله پیدا کیا غچی وواڑی الله په دې پپټو پکاره نو خالق د هر څه الله نو عالم په هر څه الله وایې شاباش وربک یعلمو او ستار په یی ما پاره تا چې پټې دې نیم او هغه چې کار کوي څوک چې پټې او کار کوي او الله په دیبانې دی پووا ولي وهو الله لا اله الا هو ته الله اعزاز دې لا اله الا هو چې نشته بل حاجت تر کول والا الله نه اله یو ذات د اله د اله مانکار ساز مشکل خوشا حاجت روا هوسه اعظم دستگیره داتا گنج بخش گنج بخش یو الله داتا یو الله زامن ورقولو علی یو الله اولاد ورقولو یو الله بیماری د واسوالا ذمہ دار د دا هر څه یو الله د توه ذمہ د ستبي ذمہ دار د دا سری مخي ذمہ دار د دا شري ذمہ دار د دا ننکي ذمہ دار د دا سترګو ذمہ دار د دا ليوانو ذمہ دار د دا بلندو ذمہ دار د دا كنوزي ذمہ دار د دا يو الله او حاج عبد الله صاحب رحمت الله له غبا او ناشلا مجموع بيانو د اله جي لگانے کې کابل یک الله سنبه د ذل اقولك ابي الله ذل يو الله ترى لگا یو الله سره له دی وکي سکون دی که د الله نه الیاوه دی بل چ سره له وګاو دی کی پریشانی دخوا بیا وکړه فرجیش ماري کله بستوریش ماري کله ټیمون ته ګوري څنګه چل دی بل چ سره له وګورې خاورو سره زګبا علما فرمای چې کسی خاکی په مت کر خاک خپل زندګانی کو پا دی خورو باندی خفل زندگی مخوری کوا دا انسان خاکی دی کسی خاکی په مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر پی دا اوز پر که جس دی جوانی کو کمزاد دلزوانی در کڑی دا دا غده پار خفل زوانی کو لگوا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ او قرآن که خدا مضمون دونه دیر دکر شوی دی لکه ار سورۃ کے ذکر شوه کوم ذکر شوه ار سورۃ کی د دې محروم چې الہ کارساز یک یو الله الحمدللہ دولسی پتونہ د خدای توب لله اک یو الله نبی نو ور پسی وګورا سورۃ بقره کی بیا وئی یا ایو الناس بذور بکم الذی خلقکم د غربت عبادت کوی و الہکم الہ واحد الله لا اله الا ہو نو آل امران کی شورو کئی علیب لامیم الله لا الہ الا ہو آل امران کی بیا ہوئی شہد اللہ لا اله الا ہو ایدن انہا سوکا علمک کی مازارا دامنا سوک سے بمتلے ہو جو دنباییری مالا یاد دی دیکھوا دی درگیت نا لگ را ختم پر ہو جکتے رسولتو الاخلاص کی مددی حمیت بیانہ نو د زرب کیږي یوګې انتر در نو بیا خو شریف ځان نه کولی بس بیا دګیای په الله نو سړی سوال کی چر بس ګډوډ شو نو وایو نو البته چې موږ فاندرا مین د الله غ توحید بیان کړ نو د ار صورتنا مال د دې صورتونو دا موږ ټول په یادونه دي معلوم شه د بقره دا بیا د عمران سره لیک ډیریا کی نور ته یاد نه دي اغه کې پغا صورت خللااص به تفیل کې چې د صورت خللا دا مسله دو نه احم ده او بو رپاتې حکې زیکر شوي بقاهې زیکر شوي علیعمران کې زیګ شوي ن سااک غاتونونه میوي. سورۃ النساء کې ذکر شویل دا مایدې کې ذکر شویل انعام کې ذکر شویل عرب کې ذکر شویل انبال کې ذکر شویل توبه کې ذکر شویل یونس کې ذکر شویل نوح کې ذکر شویل یوسف کې ذکر شویل رات کې ذکر شویل ابراهيم کې ذکر شویل رسولتون هجرت کې ذکر شویل نوح کې ذکر شویل سبحان الذي اطرب عبده کې ذکر شویل کعب کې ذکر شویل مریم کې تواها کې داسې یو څلدي بارو نو عمي. عمي دا د ح او دی نو بیا ک سو ما هغوی مویس په داسې دغول قرآ دا ونه وول ک هر صورت ته سررف الله د افدانیت ته بیا خبره زما دی کوا نو پر کارات ک پرتون او د باکلسسی پروغه م او سره وونی کله نو یو قري ثهشه تاسو بهلاسونته رسیدي یا نه د تید اهمیته د هر صورت نه د توید د هر صورت نه غډېر به انداز کې تړې چغورین کړه چې دي کې موي الله لا اله الا هو دا دي صورت کېم دا دي دی صورت کېم دیل کې دا ایمان نور کې تر مضبوطي او کار چې سو مطالعه کوم کې خوې کنه یاره وهو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولا والاخرا له الحمد الا لا تستعين دغدایتو فی الاولا فدنیا کې هم په اخرت هم وله الحكم الا الذي اختيار د پیسلی و اليه ترجعون خاذي الله تبو واپس کولشه قل ارئتم قل او يا نبي الرسول ارئتم خبر را که ما تام ان جعل الله عليكم الليل سرمدا کو هر دي الله پتا سوشه هميشه شار وخت شوي رصف بیا بس زندگي إلى يوم القيامة ترغى ذکامات نو من الہو سوپ دی واگدار او غیر اللہ بغیر د الله نه یا کیکم بضیا شراول تاسو لرانا رانا بلی طاقت ذاتی نشتا افلا تسمعون آياتا سنورے قل تو ورتو اے خبر را کہ ما تا کہ الله فطا سبحان د رب همیشه مکه شپ یاد لکه پاکي خوخياري نوي تاسو خو دغه خبري اورئم دبلنا قل ارئتم هو اي نبي عليه السلام ان جعل الله كوګرد ي الله پتا سر هميشه تر ازيده قیامت من ال ان سوق دي واغدار بغیر د الله نه چتا تل پشپيرات لږي چې بیا به سکون کوي افلاتب زمتا سوي نه نه ومن رحمتي بازی دا اللہ دا رحمتونونا جعل لکم اللیل والنہار لی تسکونو پی من فدلی شپا ورس دا دا اللہ رحمت دی شپا ورس لی دا دا رحمت دی وَمِرْ رَحْمَتِهِ او بازی دا رحمت دا اللّانا گرزو لی تاسو د پار شپا اورز لی تس کنو پیهی تی آرام حاصل که پشپا که شپا دا آرام دا پار دا اورز ولی تب تغو من پدلیهی چې لطوی تاسو دا پدل دا اللّانا اگر پدل د الله سری حلال رزا کرو وَلَعَلَّكُمْ او دا شپا اورز با تاسو اللّانا رحمت دا احسان دا دې د پاره چې تاسو څنګه راځئ کې و یوم يناديهم پاکمرجب الله دې ته اواز وکي فى يقولوا اللهم اتوى اين شو ركائي الذين شرطر زمان شرکان اغا كسان ش تاسور بانده گمان كوا و نزعنا رو بباس من دهاركم متنگوا او تبوايو حاتو برهانكم رو رو دلل کنا فعلمو دي بقوشي چه حد اغداي توبه يواز اللهم لده ودوالا عنو دينا اغا چه دي دزان ان قارون كان من قوم موسى وbr ذات تغوير في الدنيةوى دة مرة مساءل ذكر كasan مساءل ذكر كسير دة مرة الدرو في الدنيةوى إِنَّ قارون كان من قوم موسى يباو يَكِنَنَّا دا قارون دادى دا موسى أيضا السلام دا قوم له بعدќ جو اي دادى دا موسى أيضا دا ترضوير دا فرعون وزير دا پراون وزیر حامان دی او دام لویه او دهره د قارون ډیر مالدار ترين انسان دی او دا کان ابن عم موسی دا موسی عليه السلام د تر زویو قارون بن یسخره بن قاهص بن لاوی بن یعقوب او موسی بن عمران بن قاهص بن راوی بن لاوی بن یعقوب او ځدی قارون بارکه راضی چې په بنی اسرائیل کې د زنا غد په یا په او داږي چې څنګه د کتابت تلاوت کو دا په بل بهترین قارون تورات څوک قارون هده کې منافقت راغلی وو څه راغلی وو منافقت پک راغلی او دا انتہائی مال